Скъпоценният камък Хубавият летен ден завършваше в мир. Слънцето докосваше върховете на запад. В душата оставаше чувството на пълнота и благодарност за даровете на деня. Ние бяхме насядали около нашия обичан учител горе на полянката край неговата палатка и пеехме песни Обединени и приобщени към великия живот, който изпълваше всичко. Учителя каза на една от сестрите да прочете нещо от томчето беседи, което държеше в ръцете си. Сестрата прочете. Когато между мисълта на двама души има хармония, образува се светлина. А когато няма хармония, Образува се мрак. В първия случай има разположение, приятност, а във втория – неразположение, главоболие. Каква е разликата между ангелската и божествената любов? Божествената любов се отличава с абсолютна вярност. Тя не се изменя, нито се променя. Тя не се изменя нито по форма, нито по съдържание, нито по смисъл. Ангелската любов се променя по форма, но остава неизменна по съдържание и смисъл. Човешката любов е примесена с животинската. Тя се изменя по форма и по съдържание но не е по смисъл. А животинската любов се изменя по форма, по съдържание и смисъл. Тя се основава на материалния живот. Щом изчезнат страстите от човешката любов, човек влиза в ангелската. И щом разбере причините на всички явления, човек влиза в Божествената любов. Като ученици, вие трябва да изучите любовта във всичките й прояви, за да разберете великата любов, Божествената. Ако стомахът вземе над мощи, човек проявява човешката любов. Ако дроповете преобладават, той проявява ангелската любов. Ако мозъкът взема надмощие, той проявява божествената любов. Аз не говоря за любовта с червената или синята светлина, но за любовта с бялата светлина. Нейната белина е толкова силна, че в сравнение с нея белината на вашите изи ще изглежда черна. Любов, която започва с голяма радост, е човешка. Любов, която започва с големи страдания, е божествена. Настана мълчание. Всеки беше вдълбочен в себе си и размишляваше върху прочетеното. Тогава учителя каза. Когато някой те обича и ти дава плод, той изпитва радост. Каквато би изпитал, ако този плод се даваше на него. Като обичаме, всички сме едно. Любовта обединява. Тя е най-силната връзка, която можем да направим с света. И като направим тази връзка, никой не може да я развърже. Божествената любов трябва да ни привлича един към друг и да ни свързва да работим за една велика идея за Бога. Законът на любовта всякога разрешава въпросите добре. Ако не разбирате влиянието на любовта, ще станете като тинеста каша. Каквото посеете в тази каша, все ще изгнива. Любовта представлява едно течение, но вие трябва да разбирате нейните свойства. Някой казва да се обичаме. Как се обича един човек? Някой път вие го опичате, но той бяга от вас. Вие му правите услуга, но той ви казва Не ви искам услугата. Предстои ви от сега нататък да изучавате закона на любовта. Днешните хора почти нищо не знаят за любовта. Като се приближавате към някои хора, те излъчват нещо хубаво, приятно, топло. Те са хората на любовта. Някой ви казва невежа. Че кой не е невежа? Друг ви казва простак. Че кой не е простак? Някой ви казва грешник. Че кой не е грешник? Друг ви казва грубиян. Че кой не е грубиян? Любовта не се обижда. Въпрос. Как да се справи човек с обидата, която му е казана? Нека да нея повтаря. Да нея казва никому. Христос говори за онзи, който търсил скъпоценния камък и като го намерил, продал всичкото си имане и го придобил. И вие гледайте да придобиете със своето богатство този скъпоценен камък, с който всичко се прави, с който се пробват нещата. Някой път вие изгубвате търпение и казвате кога. Онези, които се грижат за вас отгоре, още повече се притесняват, те питат. Кога ще се върнат тези деца? Кога ще свършат училището? Толкова години, толкова векове минаха. Внимателният човек, като тури млякото на огъня, то никога не изкипява. Когато не е внимателен, често изкипява, ако в живота ние нямаме постижения, то е защото нашия живот е турен на Божествения огън, а ние не сме внимателни.